en el tokia. irratian ancheta irratián astelenero gabeko medaste tatetik amarretara eta ostiraletan silozibe irratián zuzenia amartatik aurrera So, gabon guztioi ongitarriak berriz ere Azten geltu geherrati saiorak gaur Entzuten duzen bezala beste rock punk talde bat izango dugu Nondik? Punk rock meseles Punk rock, rock punk talde uh, Amerikarak berriz edo Bai, hermosa beach California Pennywise <tum> Edo lerdena ondartzatik etorritako <tum> <tum> Laukote boskote ez der dire? Lau Laukotea Hotel bai. Californiaetik edo Hotel, Hotel California, California. <tum> Eta aintzu zen ere, baina izena Pennywise da Bai, zergatik aletuko desut, eh? Dazer esan nahi du Zergatik ba, ba, gogoratzen badu Norbaitek Badago pelikula bat It izena duena Eta paiazo bat agertzen da ah, bai, bai, Pennywise bai. izen Ah, bai, bai Hortik, atre Baina guais jakituna, esan nahi du, ez? Bai, ba, eta Penny, ba, Penny morea bat Bai, orduan Penny jakituna Diru jakituna Diru jakituna, diru jakituna. <laughs> Eo, txamp -txamp Txampon, <laughs> txampon, ba. txampon, txampon, jakituna Penike Penikea eh. Jaizkas kolartzio iten dutenean pelikula ba hori izan gute, Bai, hi, hilito osabak erabiltzen du <risa> Penikea, eh? <es? risa> bai, bai, bai, bai. Ba, eins <laughs> desenerre eta hemen daukagu ba Pennywise esan bezala taldea. Erma punk rock de. edo rock punk, eh, punk rock, rock talde Amerikarra berriz ere Zarraroz, bai. poperoak hemen gure saioan <laughs> ez <laughs> Bai, baina Ten hauek Tenen txendia daukago. kago Hauek nahiko historia uh, Zabala e, Mardula i, Mardula Mardula e, Daukate ez da Zeretik hibertigarria n, Disko batzok atrea dituzte Butsikora e, bera amar bat Horla buruz esanda amar atrea dituzte Amar edo Amar edo <laughs> no, Non bait edo Azar dira, grindea baino zara guak edo Grindea ego ez dakit Nofks baino berriago bai, bai. lauro gita sortzi, urtekoak Beti, beti nofks hartzen dugu abia puntu Bueno, bai, abia puntu tzat balitekeagian bat hartu beharko berarrizatea Lauro gita batekoa, nofks lauro gita irukoa Aha. Eta bai, ok, lauro gita sortzikoa. Bueno, baina hor, jaiotz diren, larogeiko amarkadan... Hori da, ba, punk rock egindarra aukizuen, ba, hauek dire, ba, hemen jartzen du begira, ba... Nofex, Rancid, Blink, egun dala laurogeita bi, barreligion grinda eta off-sprint, eta sublime, ken ez duten bizitza guztian. Mm, ba, dola, smarko da, hori? Laurogeita amarkarren amarkadan aukizutela ba, punk rockan e, influenzia ikaragarrean dia... Eta horiek dire, baia ja, denak zarrak, berroitik gora guztiak dokate Esan bezala, lau taldeki dedira Bai, honetan kantante aldatu dutelako Ez aizun, nahi, ez aizun Eza, zer, zer esan behar ba, pa partaideak Partaidea. Partaideak, abai, ah, Jim Lindberg, eh, da, kantaria, ez eh, da? Eh, ez, horrengen ez Horain ez, yeah, bueno, baina zudak izan bezala asiratik hartzen dut nik eh, taldearen giderra <laughs> bueno, claro, ba, venga, venga. Taldaren giderra asiratik hartuko dut ez Baitzen dara gaita mazitik 2000 bederatzi behatzi oh. arte Laro gaita mazitik 2000 bederatzi urte arte Jim Lindberg eh, izan zen kantaria Ez dakit kompostatzaia ere izan zen edo ez Ba, ba letra guztiak berakia zen zituen Bai, orduan Orduan bueno. bai, kompostatzaia izan dugu gero Fletcher eh, Drug drudge, narraroak e, Gitarra jolera. Gitarra jartzen du, beraz gitarra bat baino hogeia hojoku du aldiberean. Ez irakurri bajista hori, irakurri hor goian daukana Jean Lindberg. Eh? Jason Matthew Thurse. Izan zen lehen bajista. Eta taliko sortzailea, Baina horrekin zerbait bai, erratu zen ez da? Bai, e, oso notizia e, berri pozgarri bat. <laughs> Be bai, eh, bur, bere buruaz beste egin zuen. Ah, bere buruaz beste egin zuen 2009 urtean, edo es. Es, ah, sorry, catalana. La ba. Laburogo eta 56. Hainbat eh, datu datuan aba zaukate buruan eta eta ba berari, bat zuen zaila da, ez? Eh, musikas, bueno, gara, zein bueno, si haste investitu. Kontaktu luego, Randy Bradbury eta gero Byron McMakin eh, bateria jolea, oso Bizkorra. Ezkarra ez Bizkorra eta eta da, daria. Da, da, da, da. Eta ba, esan, bueno, gero kontatuko Dugu, orain dago Zoli teglas kantante bezela eta, eta, eta diskoa aurten, maiatzak batean Eta ba Esklusi bat, esklusi jarriko dugu kantaren bat Yuhu. Eta ba, haurengo partei dako Fletcher, Byron, Randy eta Zoli Zoli da ungaro Ben ikusten dugu kantaria Bimila bederatzigarren urtekoa abuztuan Okerrez banago Bailin e, taldea utzi zuela eta Bailin Aver Ordez, vivia Marrean sartu zela Ignite taldeko abeslaria 2010, ma... bueno, sartusen Hortikan Biastera edo horrela. Alikan Biastera. O sea, bueno, un chico utalde, vale, deituzten, soli na ¿no? eso, bai, venga, plaka, ya está. Joder. Ah, gaiskira. Ureta tabasea gaiskira go orduan. Soli teglas eh? da izango zen cantariberria. Hungariarra, hungariarra. Te hace que skin ya, ya cantadaenak. Bueno, Shartis, e casi, e casi zitoneta. Fana zen. Eh, Fan da, igniteko kantante orri. Ba, Ignite zer da, vitamin X baino talde obeagoa Vitamin X? Vitamin X, ba nik usteo Urko, uste urkoren talde kutsunetako bat Mahasama petilon Bitami... <laughs> <laughs> <laughs> Vitamin X edo isa vitamina Betzut marrko da hori Ipurtik eman diozioetela hor hori Eta lerdea darigula, Gor, gorko hitza lerdea izango da <laughs> Lerdea, eta adurra Adurra Adurra, adurra. Gengoa ja diskografiara ez Bai, asi Behin lehen diskoa ziera asi Asikaitezke Maketa edo EPA edo bai, Zitzen duten EPE bat Ez taik nola da A word from the wise Mira... Jakituriatik sortutako hitza Itza, itza ez Bai, hori zentzen lehenengo EPA Enberen nesteko gobelako kantarik Eta goe arren estu gaurkitu Beraz eztu jarriko -e Tamalez ba. Tamalez Baitu gu beste kanta kantapolit batzuk pora jere bai Eta, barduan, e, jarriko dugu, ba, lehenengo diska, Pennywise iztenekoa, laurogeita maikan kaleratua, eta... Disko hona, zuretat. Eztake, sí. ba, nire gustu dutez ez. laugarren diska da, honena. Eta, ba, bueno, hemen bada kanta politakak. Ezan behar da, talde hau, oso, oso, oso politikoa dela. Politikaren aurka, guztiaren aurkadoa Zer da, nofx bezala edo gehiago? Askoz ere gehiago. Askoz ere gehiago. Askozere gehiago. No sé que está en horla la pista. no sé que está oso político, eh, Quise un disco en battle horla, que canta en battle, baina además cómico, pues guara. quería right, que ta, lago, canta, canta divertigarrak edo egiten Bush en contra horla ba, saco, Bush en contra, Alleg en contra, Televista en contra, Fox TV en contra badoka gabe uh -huh. Oso ah. polita. Entongo Esto entongo, está Eta bari, ba, Pennywise hemen e, entzungo zute oso kalitate txarra daukala, ba, lehenengo diska hauek Bueno, ba, eta entzungo dugu, bai, eh Bai, lehenengo, ella... nore izan adu, ah, bueno, lehenengo diska esan dugu nore izan aduen, ez Ehm, um, bai, Ba, bai, Pennywise, Pennywise, Pennywise. Pennywise, diska Pennywise taldetik Ba, bai, Pennywise kanta edo ez <laughs> Ez, ipiniko duguna da Wouldn't it be nice? Wouldn't it be nice? Wouldn't it be nice? Zer nahi duen esan, zertaz doa, ez takigo Bireki Google, Harry Lyrics Eta bilatu zer nahi esan <laughs> Oso errazada, guk hori egiten dugu Asi que, hor dihoa Kaldu egintzuten, ah, emenga de berrio voltan Ba, ah. zampillao eh? <risa> Kometatzen genuen zera pixka atletikoko partidua ez eh, Ba, eh, Cristiano Ronaldo tutena? han segon, beraz, publiko lazai zehoen Lazen lazai hor, tumbatuta, gue menn gauden bezala ez La Saita, Sunez. Mm. Ah. Vale, Ronaldo, que esa atención público haré. esker, mi esker. Vale, oridad. a ti. <risa> es que ricasco. Espera que se atención. Ni leenengo a naiz. Nice. <risa> Soy el número uno. Peineta <risa> Bueno, bueno, bueno. de mendic. Bueno, bueno. Auxerda. El cúsi con duxute. Zergertá o mendicón poncheco. Zergertá o poncheco. <risa> bueno, a... Discau, azzan, ba, un Va a examinar da... Va ba, a Len, rande. Lenengo Matthew Zerskau. Jason Zerskau. Basu joleak, ba, taldea utzi zuela denbora li batez Ba, bere e, drogadependentzia hori sendatzeko edo Eta orduan sartu zen Randy Bradbury, e, basu jolea Bere, bere maizua zena <laughs> Sartu zen taldean, ba, bera sendatu arte Eta gero, ba, bigarren gitarra e, rola hartuko zuen Baina, etzen hori, gertatu Bueno, boltatu zen Jason hori, baina hortik utxira... Dale, tira, tira, tira, tira. Bueno, bueno. rock Tal le con orbitil Bear es famoso eso, ¿verdad? entre punkta punk rock. Na yes. es no? <tira> Está que... er... ylde, no? una mierda. Es que que te te te. Punk, punk rock. Punk rock baño, más melódico. Baño, baño, escodí, verdíña, punk, punk rock. Uri que esango eh, Punk xo, rock, da, ra, kita, ra, punk más melódico. Punkadama, hirua korreta... Ah, mucha policía, poca diversión... Es que Horrek az... eztaka melodía. Azko ikusten dut punk, eta da punk rock. Zet, zet. Es. Punk rocka da melodiko. Eztak mm -hmm. eztetak dit. Ojalaz dute eko la melodía. Airea nutziko dugu galdera hori. Da horrela, da horrela. Kusi berto nitzate <risa> que ez... Ez, ez, ez kusi berto. Erratian guxi zute. Ez dago... Eta, bueno, ba, aurrera jarraituz Bigarren diska Ez takit, nola daukan izen uh, Unknown Road eh, Bide ez ezaguna, edo Baina nik uste dut hau zula Sogoko, ez Ez es, que ne lehen gotiskak, bera, esatuen, esan berda Pennywise en puristak, edo Esatuen, lehenen gotiskak direla onenak Ni enabados guztiz ah. Ba, ez du second generationekoa zera <risa> gen es... Generation X <risa> Vitamin X ezela Ixa generazioa Ixa generazioa Ixa, gen <risa> Ixa men X-men Zate <risa> baterako Nola batez zateko Baina bueno, esan berra dago, ba, gira, adibidez, bigarren diska honetan uste dut Ba, dago la kanta, ah, ez lehenengo diska zen, Brohim eh, Jason Zerske kompostatu komposta Kompostatu da hori Kompostatu komposta zuena Eta bere heriotzarekin edo Ba, taldeak letra aldatu egin zuen Berari, o, ba, o, omentzeko vai, ez vai. E, Eta hori, ba, diska onenean agertu zen Ba, bero, komentzatuko dugu Majorain, Angnon Road pikutura bidaliko dugu Eben da bateman. eman Ez dugu zer jarriko, ez dugu kantari zero. jarriko Zero, zer denborarik unai Zero pata nai. zero Gaina goerren ez dagoa, asíke beira, zona so, so den diska Ez dago ez denbora, ez gogorik jartzeko <laughs> La, bueno, pasan lehenazan dugu bezala, la heroita marca, marca dan, asisten ba, punk rockaren hegemonia edo, ba, indarkeria, ba, oso famato egin semento kogunai, ba... Zorbestatari. Bai, leherdea Dariola. <risa> Adurra Dariola, emen, Marcos. Bae. Eta, ba, irugarren dizka presentatuko dugo. About Time, uste dutela... Amau bai, eh? taen, mia, pederatzen da, laro gaita amabostekoa Horix, eta Eta zen kanta jarriko dugu, uriri, uriri, uriri Uriri, uriri, uriri Ba, uri. jarriko dugu, diskako lehenengo kanta Peaceful day Ala, hain me dukidogo, zer Vale, peaceful day jarriko dugu Noso kanta kuriosoan e Guntatzen gusta, bai. La Lasaia Ez Ez es, taldeo ez talazai, taldeo da oso kañeroa Oso, oso, oso kañeroa o, oh, oh, oh, oh. Titulo ironikoa, ez, edo Antagonikoa, edo pixka ba, Eza beza izango politikaren kontra La guerra edo lako zebait Ez ta gizera eserta saliden Esan bezala lehen eh, Google ireki, liriks biletu edo traduzitu. Haun ez dute egun lazerik, ez beti... <gulio> <gulio> <gulio> Mugimen duan daude beti Gora bera Jareko du gara in peaceful date Kanta, youtubeetika oso kalitate ona <gulio> A ver, Epe Original Batetika te dugu algún oski o eguia dago, bere urik koratzen ditu bere epeaak, eh? Bere Aitona, Aita eta bereak, eh. Zazpi pulaetako tuka discos chiquida dauka urik etxean eta ekartzen ditu Piskada eh, tokadikoa eta diskak. Juanola, da, Juanola, no, Juanola, Juanola. <laughs> <Bastillas> Juanola. Eh? <laughs> <laughs> Juanola. Pastillas Juanola. Juanola. Ahora caen por saco A, a, arrapatu betu ze berriroa Ze azkar bukatu den <laughs> Bai, penigo esen ba. kanta kantan murgilduta, ezen Ezen, aztu zeigon kantazen bat uratzen duen Zenba goaz, eh? dena gaizki goaz Ba, ba <laughs> ja, ja da iritsikera pixkat eh. Ah, eh, eh, Zer, hogei eh, xaiuaren, xaiuaren eh, la, laur dena gurutzatu dugu ba, bai. Kasi ba, irutxo, erenaren bidean gaude ah. Hori da? Eta, Eta ba, aurrera jarraituko dugu Orain honetan baleen esan dugu bezala My Jason Thursk e, suizidatu egin zen tiro bateman zen Bere buruaz beste egin zuen sí. Zer kontxo Eta, ba, hortik aurrera Randy Bradbury sartu zen ja ofizialki e, basu joli bezala Eta, ba Eztakit, e, asarrea edo ba, Manifestatzeko ate daute Beraien diskarik onena Segun fanak edo Zeru Et, ustez Ezez, ez, jende asko kesatun da Bai, bai Full circle boro, Full circle Boro bil... Perfektua Betea edo Perfektua eta Miat bederatzen da Laro gaita mazazpian Sortutako Bilbilla Nola no dakizune? Ba, bueno, ni Dakizunez Punk roka eta miresten dut Buak, epotra! <risa> <risa> Miriesten dut eta Hola izan diren dizkari garantzitsuna Nere gogoan dauzkat beti ez Eta Bioztean ditzotu Ba hori da horren arian esan berra dago hemen Kantarik garantzitsuna Bro jim Oso handa gazmatu eso Nik ez edo Zagozen ez Eta bai Eta ez dakit hori jarriko dugun Edo Ez Beste jarriko dugu Oso repetitibo da Nere ze gustatzen Oso dago gotributo bezala Baina ble Baina kanta bezala ez dizu Ez Nere gustatzen ze gaiago Aserrea transmititzen dutenak Abia Zin, zin da, zin da. Ba, Enta. jarriko dugu Enta. Jarriko dugu e, Date with destiny Date with destiny Bai, oso kanta bizkorra eta polita ba, Mila... tupa, tupa, tupa, tupa, oh, tupa, tupa, tupa Tupa, tupa, tupa Ez dugu zeango zeinari, baina U.m.ri Ez zailo gustatuko Hor dicoa kanta Entzun dezta today Look at the dogs of your Huuu! Uh! Azken giltokia! Marko oh, zei agona komentatzen ebendik, gustokoen izan ba, duen kanta orain eh, arte. Artzun duetunetik, gustokoen hau, bai. Bai, eh? Zergatik? Komenta egozu. Ez dakite, melodia puntu hau daka, martxosoa, eta kombinazio horrek, ageste ba, eh? potente bat egiten du. Osondo. Eh? Ez azuk, <laughs> u.m. Nik um, umek Umeek <laughs> Umeek uh, Ba, gustatu zait, uh, laket izan dut uh, Onako kanta uh, Baina Leegut <hazupra> grit Gutizia, asena ah, bai, jarri eh? eguna ba, Ez dugu e, jarri hori ziren Ez eh? dugu jarri pixkat koltsoi gisa Urrengoa izango da grit ah, Urrengoa izango da, ah, barchatu behar datu Eta Et aserakoa zen jarri da koltsoi gisa uh, Still can be great, diska berri nakoa da Hori baina... ere gustatu zait eh, Seguro, ben seguro. benedio Bai, entzun en duzu noiz bait grit kanta? Bai, entzun duzu noiz bat grit kanta Noiz Entzun duen Txikiazten ean Bai, uh, zera, emezortz urteni tue nean Jaresuten, uh, <laughs> eh, <laughs> ba, irrati batean e, Eta, ba, san nuen Mutiko haueke urruna iritsiko era Eta, orduan, oh. orduan komendatu nizun nik taldea Ez gerozti ikustaten zaizu eta... Eta bai, eta esan dago, ba... Kondo chaskei los dedos, basa despertar el sueño Ai ba, sei, esaten <risa> <risa> <risa> <risa> Ba, grit kanta entzungu dualdugu orain Bai, ba, horrengo diska, straight ahead. Eta esan behar da, bichikari bezala Eta, e, taldez, diska honetako alien kanta Kens Hospital e Nasca eh, Kens Hospital de Politonek Hospital de A. Bai, ba, ze... berzionatu bai, bueno, bai, Eskatu si permiso o penny boysi ta. Ba, barko dugori jakiteko bai. zetalde, eh, ze talde, eh? den. I politi que man dios e yo te la canta ah, re, ah, porque gaño a Ze gustatzen batera eta oso lentoa. Uh, uh, uh, uh, uh, lasai, Jarrico gero bia. Baina así bakarrik. Es, gero, ka, lasai, sobratzen bademoro baitu canta jartzeko hartzeko. Kargatzen dugun bitartea, eh? nola ez da sobratu cosa, ti denbora de, ez Koas de PM. Bai. <risa> Bajar con Grit Cantan, bai. Oso ondo Eta set, set diskakoa 5 garren diskako Straight Ahead, bai. ahead. Unaien Yat zentza da... gustu koena. Laorita MR, merezi. E me 8ikoa igual, Bai. Merezi, hasma. Merezi gustatzen bai. Laorita me 8 normala da. Nordamen peli gaisen Os postproduzioa, oh. sizen eta genda 400 ustu, laorita me 8ikoa dela, bai, naiz. Bueno, dijo a Grit Grit cantaba Baina, kaka, baina, e, bai, ez ez zaten zen. Aparteko kanta. Bai. Bikaina, bikaina, oso paregabea. Paregabea. Zin dobea, zin ez bairi tu... gabe paregabea. Da, ba. <laughs> komentatzen iknien pixka nola, eh... Ze, kanta alien hori. Alien. Alien kanta hori da. Ba, emarko zainasai atzen gogoratzen hori den euskeraz. Nik behar dit eta nai, nai... Unai ikastak egin zer. Bai. <laughs> <laughs> zer baita torzakit burura, baina ez dut nonbait asmatzen. Eh. Ba, ba, ez da zeren katatzen... A bestia entzatiba. Bai, eta ez duko unes hemen kantaba, piskat kantatuko dugu ez. Ets, aurre jarretuko dugu. Every day I convince myself of everything I can, I can't believe. Horida originala. Tapius, confused. Eta originala. Eta gero que esas pique estropeatu zuen. Horre dan jarretuko dugu aurrera. Ez da kitori argibi de onai zango den, baina, bueno, hor gelitua ez. Bikaña izango da. Horrelitua jakingo du. Bai, bai. eta Jarraituko dago orrerantz Land of the Free Kanta, osea, algunera Land of the Free. Land of the Free. Batekoa. Ah. Dukans... Azkatasunaren lurra. Seigarren Eskau diska Azkatazun gaudea. Eh, bai? Azkatasunaren lurra. Kasu ah. bekurra ah. Azkatasunaren lurra? azkatasunaren lurra. Bai, beti ere <laughs> portadaen ja beren kritika. Aha. Jartzen dute, ez? Si. 2000 batean kaliatu zuten eta oso kanta... Boterechua, daukate, men Adibidez, fuck authority Fuck, fuck. authority mm -hmm. Bai, hasta aquí ser mm -hmm. en contra de Juan Baina, bai, authority era en la micrófono Beti, bezela Micrófona huesta gondo Bueno, esto jola Eta, esto jola Eta, jareko dugu Fuck authority kanta uh, uh. Bikaina hu Oson, do wow! Eta oh, oh, oh, asiran, diskaren... Eh, eh, tituloan, eh, pixkat plazaren dute bere kritika, eta fuck authority... Auskasko, kantan... <laughs> kantarekin... Mardultasuna hartzen du ez diskaren... Ba, Gaina agartzen dira, bideoklipan adibidez, agartzen da, tipuak manifestazioan, ba, tanken aurrean, eta horrela... Ba. Ja, ba. oso diska go ba, eh? gordina diska. Auto bai, autoritatearen politikaren eh, politikaren kontra benetan jarrizten taquen horrean ja, ja, edo ba. Photoshop. Ba, ba, ba, ba. Windows Movie Maker. <laughs> benetan jarrez badaz, benetan, benetan. Benetan. benetan bani utziaren ba, esan... bani utziaren realizatzaileak egin zuen. Eta esan <laughs> berda ba, adi eh, Foucault-ritia udela kantarik ezagunenetakoa. Eso es a te gati que ah, bai. Bai, bueno. oso, oso se haga un ena. Lentoa, baina Eta, Balada ba... bat, edo es. Baiz el hombre. Ba. <risa> Lentoa. Selin se, Dionekin dúo bat. <risa> <risa> Era socorra. Es en Mick Jaggerrekin. La canción más gay de la historia. Mick Jagger, tal vez payaso, bat. La canción más? Ah, es algo, Vale, la universidad de un comentario, bat. Es un sí. más gay. Vale, ba, agertzen a Padre Familia en episodio, bat, iban. La canción más gay de la historia. de Agertzen a Mick Jagger, tal tipo, bat, cantatzen ta baliteke ba, bai izatea la canción más gay de la historia oh. bueno bueno bueno orientzun arte zin <risa> dezake de ue zeresan eta hori de la te jarriko de authority. Fuck, fuck, fuck. fuck authority fuck fuck fuck, fuck, fuck. <risa> <risa> e mayor que venga traien traien wow. Oso conta político a unai gustokoa gertatzea Bai uh. bai gustatut zait Findartzua era era berean melodikoa eta Eso. Era socorra ere izango izan hasengunuke nike <laughs> <laughs> Bola mofa desaio Ez dakit, nerea buruz nahiko Errepikako Errepikako Errepikako da, A, B, A melodia edo A, dakit, A, komilla txoa, ba, B, B melodia <laughs> Abraiko esan dudana Geyo ustatu zaitea baino Bai, eh, zegaetik Kaineragoa delako edo Ez dakit, bai, ez dakit Ez baino... dakit, musikaleta taldetikan Ukon bat eta fa Fakabean jarrupe Zeran puto hau ez dakit Errepikako Bai, eh Bai, ez dakit Ba, hau eta Errepikako ragoa edo Ray Pickup taldea Ray Pickup Ray pick up, uh, talde bat uh, ezmekien, ustenuen zutek, ez eh? duela ipatu zenuela <laughs> Ray Pickup gustatzen zaite. Mesa un Daitech eh, a disconnecting but be, pennywise ber akada edo así zela, eh, kantante Agnesenjo Aldebaterantz taldeak Baterantz eta da, lentoagoa edo disko txarragoak ateratzen joan ziren. Adibidez, también jagarrekin Horengo diska From The Ashes de la un emateko edo da poza pues esperantza esperanza de mierda porque el disco un asco. buruz ez gustatzen, ez, eh. zergatik laitagoa da, la, da eh? Bisteak tira goa. bortitza goak eta From The hau da pfft. ez daukate ukarte eta eta gote kon motivorik motivaziori. Ba, Le lengo cantau no I know orain bada kit bada azkarrena eta bortitza disko disco beste gustiek dire. Arian best, bere aserrenak horreko diskan ja Plastatu ituzte eta Ba ira, da. tranquilago daude Ez dakita ba, orain, nola Be... Azaleratu ez, ba. zilborreratu Ezin, horre aserren, nola, Hori aserren, zerringut gurrain Hori dela eta, ba, disko kaka bat erazuten Eta baharreko dugu Azkarbizian Kanta Azkarbizia, oso pala alapaladan oso, oso bizkorra da kanta hau, Nire gustokoa, eta ba, u.m. Horeen gustokoa ez da izango Unai Meri Meri Meri Goi Meri Bestela Estauzan zani Merry Christmas eh, Merry I'll Christmas see. to your friend To your friend Zerre ah, kanta, venga se, se We're going to open your eyes eh, now, now I, I know, know. Zazpiga rendizka Ora nikosiko dugu zer dakiten Ba... Kanta ona Nera ditu ze buruz? Ba neri zuk e, esan duzu behar bada zitzaela guztatuko edo ba, Baina... Asmatu Ez ez ez ez oh. Ez lehen esan duzuna etorri zait burura kanta hau entzuten unuen bitartean Adibidez? Ba adibidez esan duzunean on kanta bat entzuten bauzuta guztan bazeizu beste guztia gustatuko zaiztiko oh. da oh. Zer, ez zut aparteko <girrisa> ezer esan ne? Normalean, e, beti esaten duzu, tupa-tupa ritmoiak atzizkizile guztatzen Eta talde hau basikamente da tupa-tupa Baina gaur ez dugu asmetu unekin Baina... Bueno bai, hau esango du mikrofonoan Hautxa, <rarrr>, kentzen dugunan emeengo ekipo guztia ditzaltzenakoan Joan jote, jotesko <risa> netxere esango du Bueno bai, mierda bada uh. Ba... Ez hori hori, esan edo Guztatzen zait Novx banio gaia gustatzen zait. Bai. Joder, posible. Ba, esen, a eta. Ba, un Novx, un Novx da melódico ah, ah, ah, ah, hau. <laughs> <die. laughs> a a a a, hordago trukoa. 8 ere 10. Etseisu gustatzenoa kantatzen du Novx eko tipoak. Eta baita melodiaren zera no la sim, Novx za <laughs> mas melódico. <laughs> Gaio hitu farra. Ja, ja, ama Bueno, ba aurrera jarraituko dugu ya... so oh, eh? <risa> <risa> <risa> ba, ta The diska. Ja, The Discotango deske ja kontua. Subota 8garrena. Bai, ez? Bai, bai, bai, da. Ta ze ze no lezen a 12ka ke do. Bai. Fusioa. Baterak eta Gotrungs aterako da. <risa> Gotrungs. Uh... <risa> Oitze zate... IAAA! IAAA! IAAA! IAAA! Por el poder de kaito! Transformación! <laughs> Auler denkeria. Eta <laughs> bueno, bat izka horrez ta oso polita, nire asko gustatzen. Eta ez kanta onak, nire aburuz. Baina, hemen adibidez dago lehen aipatu dan Fox TV kanta. Ba, sekulako gezurrak soltatzen ituztela eta Foskate, burmuina eskuindarraren kontra Hori da, hori da Eta benen ba, berriro ere ba, esperantzari ostikagaten bat nioz eta berriro politika orkagaz Agirre esperantzaren <laughs> <laughs> o, buruzko kanta <laughs> uh, <haz> uh, Ba, ba <haz> Eta no leitzen adu barkatu Fox TV Fox TV, baina... So, ah, Zopzi barren dizkakoa Ez tu eh? jarriko Jarriko dugu Yell Out Ze urtetan gau eh? de Fox TV Fox TV Fox TV 2006 da 2006o ah, da izango da Yell Out Kanta jarriko dugu In the finals 2000o bost Yell Out Kanta jarriko dugu The Fuse diskatik 2002o kanta Aztarren malkan Aztupa, tupa, tupa, tupa. Jordiña Gau txori bat bezala izan da Markok esan du Mark ek ba, M-S ek esan du Ez da jo la kanta huasko Entzondudan ba, ba, kantarik onena urteetan <laughs> <laughs> ba, Mikrofona bezena... ja, eh, jarritaz dagoenean Bai, ba, ez Esan du neko errepikako Ne guztu nofx Ez? Ez no, da, pixkatola melodikoak ez, melodika guak edo ah, ah, eh, ah, melo, nofk, ah, cina, ah, Nofks edo ez efe isa taldean ego duzu Bai, agian pixka gehiago, bai Lula <tipas> Zergatik ez, bai, concho, zergatik Zerremontre bueno, si no, eh, Jango dugu <tipas> du hemen no, du bertan xilozibeko gazta Non gordeute gazta Gazta Bai, konpondu ez gasta ez donutzak. Konfundu tube nueen batekin, hor ez entzait, Gazta bat esparada, pues parabra pori. También hori docate. Ni sai nitzen. Ta ori de la edad, sucan la van escuanta eta, hori dela gastada, será esparadra, pues, o <risa> Eta ori de la edad, horrengo descarga. Ori Horrengo disca Reason to believe, oso disco txarra Oso, txarra, eta hemen, ba, jaz ziren sortzen izkan bilak, talde barruan. Ja, desbariando juntziren. Ba, itz, nahi jo, estilo lentoago bat, eta taldeak nahi zuen, ba, lehenengo dizka bezala kaineroago bat, eta hori dela eta, ba, bideak, ba, kaitzak bide bat hartu zuen. Eta, orduan, mm -hmm. solitek laskantante hartu zuten. Eta, bimila urtean, maiatzaren batean, ozea, bueno, zuntzak horrein dela iru iabete edo gehiago, <laughs> Baan bai zeren batean, atera zuten diska berria all or nothing guztia ere zer eta zer moduzkoa izan. Ba. Zer. Ba oso kritika onna jasaten ari da eta zure zurea buruz, zurea, zurea buruz, oso oso oso zuzea gure kritikoa entzongarria iruditu zaineri. Bai, bai. Zugarria bai. baino gehiago esango nuke nik Bai, bai guztokoa, eta taleak ere esatzen du Bazkeneko markadan egin duten diskarikonera dela Zure ranking pertsonalean Zertokitan jarriko zen nuke Banik igual, bai, biedo irugarna bai oh, oh, oh. Lehenengoa Borobilgul totala, edo Borobil, edo esan duguna Me hatzen dela horita mazazpiko diska hori da Eta ba, jarriko dugu Exclusiva, bueno, suentzako jazta esango Exclusiva Guretzako bai <laughs> Esklusiban ba, Kanta batzuk ba, Men daukagu Olor nothing Waste another day Entzundu tenetik anaste honetan ba, Nik uste dut Waste another day San detekla Bai, nere ustez ere Waste eh, another day <risa> bai. Bai, Esanguratsua da Eta beren estiloa jarraitu Zorlako melodia aldaketa Bizkorra Eta e, e... <risa> Era batekoa eda Piskata sunartzen badozute Horkituko <risa> e... <risa> e... e, duzu Bai, aldaketa Eta, baina, bueno, gustatu kozai zuela koan. Epeinikatu guu. Ordua, weizkan Oso da, eh, petandola eh. Oso mugitua, da. mugitua, hor Zaten ez dute oso diferentea, dela ziren. Ez oso diferentea, ez, baina usnartzen bat duztu eh? Kusik utzute nola eh, Bateriak gehiago beresakontasunean Azkarago jotzen duen Eta azteko kantantea da diferentea Eta kantantea kantantea, noski, diferentea da Eta tipu hau da kuriosa, porque kantatzen du oso altu ba, Diska Pennywise egin ez, baina beretale Originalekin Ignite Oso altu kantatzen du Beste gombaten gara talde hori. Ignite taldea, punk baia, rock taldea ere bai Ba, entzungo dugu, entzungo dugu, bai, beste, beste bonen, batean. bonen batean Baina horendik anerreze batuta ditugu beste kanta batzuk Kanta bat, kanta bat Kanta bat. bat Bueno, baina, bai, nabasuta jartitugu bi. Ta zen izango da, zen izango da Ba, punk oramatera zuten dizka bat, ba, punk panoramako taldeak, ba, Pennywise, Nofex, bla, bla, bla Ba, beti bezala ere, eh, politikain orka, busain orka, bla, bla, hu, kontu guzti Blagan, edo, ez Blagan hori da Eta ba oso kanta Politiko haure bai Fight it Eta oso bizkorre ere bai Fight it, it. Nozen diska rock against bus Ez, ez da punk orama Ez, punk orama Punk orama Eta ah. hor kanta originalak Talde bakoitzak Talde bakoitzak Kanta, bat, kanta bat donatzen du kanta, Talde bakoitzak Eta disko bat atzera zen, da Oan... Modu batean esan da, esklusiba atzate, eh, artezakegu orain jarriko dugun kantagu, ez da? Ez, bastante sarra da bai. Ba, ez sarra, baina, bueno, jendearen tzat ezautzen ez duenaren tzat ah, Bueno, o, baliteke, baliteke, bai, bai ezi, yeah, oso ezaguna yeah. izatea, hemen Ba, prestatu pelarriak oso bizkorra den kanta da eta oh! Kantante zarrarekin, ba, atzera joango gara Ordupa, tupa, tupa, oh! tupa, tupa, tupa, ordua ah. Zerariz zera egiten, egin zehazu zara bat. Den bat. Gaur. Gaur. Gaur. Gaur. Ikusten duzuenez. Oi, oi. Ba, iradokizun. Ase. Eta gainera, kanta hau oso etortzenak, gaur egongo egoera dela eta. Ase. Zei, zera etxean, ikusten nolari zuten kentzen seguridate soziala. Ase. Osak ezatxartela, ble, ble, ble. Denak endo. Baina dena Pizkanaka kentzen, pizkanaka ordan bai. zertara izan etxointzen Dena kentzen, gizarte Estatu batu eta ez Estatu maian ere Gero futbolarekin Kentzen <susurra> nire gute hor sartu Astelean asteartan eta azteazkenean Liga txampiño iak eta hori Gero osteunean recorte de Staki Cer de... ¿Estás, ¿Estás, ¿Estás tirando el aire? No voy a va. subir los impuestos Vamos a subir los impuestos <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> No voy a tocar la seguridad social Vamos a quitar la seguridad social Tampoco <risa> tocaré la educación <risa> <risa> Mi gobierno va a ser mejor que el de zapatero Estoy <risa> seguro <risa> <risa> Pues <torri. risa> Va Tori, piscate Eh... ¿Eh? Eta, bueno, ba, anteditzen diotena Ardulean Zer jorekinan maitxeko Ba, xe, xe, xe, xero esan ditzake zuetalde buruz Ba, zera Xagix Gauza asko esan ditzakegu Eta denbora gutxi ba, du Adibu ez, u.m, zer esan ditzake zuetalde hori Gustean du elaket el eukialde zu Ba, kanta batzuk, bai, gustatu zaizkit pixkat melodiko eta sunaldetik eta Ha, ba, bai, eh Gustatu zaizkir dala, zaizkir dala eta bere pum pum panoramatik eta pixkat aldentzen da ekarri dut duzunaren duzunarekin konparatuz konparatuz adibidez ba bueno aotza eta batera aotza aotza ta listo ba ni hoita bestibatuguneko patxi ez da ditut baina bueno patxi ezaitu a chegin chein patxekin patxeta patxekin dituzu mk mk esos mk ms Ba, esan Eta, bueno, ba, saio hau Azken gelteokira iritsi da Eta agur esateko ordua iritsi zego Bai, urrengu astean gehiago eta, eta Okerrago Okerrago okay. eh? Okerrago <risa> Bueno, iztengo du urrengu astean talde bat beti bezala Eta ondo pasa, urrengu artu Tutu tutu Tutu tutu Tutu